Рабство. Рабство – форма гноблення, при якій одна людина вважається власністю іншої. Раб повинен у всьому коритися господареві. Він майже безправний перед законом. Нині рабство в усіх країнах заборонене законом, а колись було загально прийнятою нормою. Раби прислужували, працювали на полях і фабриках. Полонені. У давні часи, захоплені в бою полонені, ставали власністю переможця. У 146 році до нашої ери грецьке місто Корінф повстало проти Римської імперії. Придушивши повстання, римляни продали в рабство всіх його жителів – близько 80 тисяч осіб. У деяких давньоримських провінціях раби складали понад половину населення. Раби на плантаціях до 18 століття работоргівля стала досить поширеним заняттям. Африканських негрів тисячами вивозили з Африки до Північної і Південної Америки та Вест-Індії для роботи на плантаціях. У США праця рабів широко використовувалась у Південних Штатах. І хоч деякі господарі поводилися з рабами добре, більшість невільників потерпала від жорстокого поводження. На початку 19 століття – у Північних Штатах виник рух за скасування рабства. У 1861 році кілька південних штатів вийшли зі складу США, частково через бажання зберегти рабство. І це призвело до громадянської війни 1861-65 роки. Після перемоги Північних Штатів у 1865 році рабство було заборонено на всій території США. Рабство приречене. Починаючи з 80-х років 18 століття, суспільна думка багатьох країн виступала проти рабства. У британській імперії рабство було заборонене в 1833 році, а на кінець 19 століття її приклад наслідували інші країни. В Росії кріпосне право було скасоване в 1861 році, але працю невільників ще використовували в деяких племінних державах Африки, де на рабів перетворювали захоплених у полон під час місцевих війн чи злочинців. Іллюстрації Торговельний трикутник Найжвавіші морські шляхи работорговців проходили між Західною Африкою, Вест-Індією та Північною Америкою у так званому торговельному трикутнику. Виходили кораблі з Англії. З Брістоля та Ліверпуля, доправляючи в Африку зброю та інструменти в обмін на живий товар. Рабів набивали в трюми кораблів у таких кількостях, що багато їх помирало під час подорожі до Америки. Тих, хто лишився живим, обмінювали на цукор чи тютюн, який призначався для Англії. Невольничий ринок в одній з арабських країн у 13 столітті. Раби з Африки, Європи та Азії продавались у величезних кількостях на подібних ринках у Занзібарі, Самарканді та Момбасі. Вільям Вільберфорс, 1756-1833. У 1833 році домігся скасування рабства в Британській імперії. Рабиня-втікачка Гаріет Табмен, близько 1820-го 1913 допомогла переправити 300 рабів до вільних штатів США. Над Тернер 1800 -й, 1831 -й очолив повстання рабів в Америці у 1831 році.